Планери й аероплани З винаходом повітряної кулі та дирижабля був сформульований один з принципів повітроплавання. Стань легшим за повітря і ти злетиш. Але ж птахи важчі за повітря. Яким чином літають вони? Роками тривали розрахунки і проєктування справжніх літальних апаратів важчих за повітря де підйомна сила створювалася за рахунок обтікання повітрям крила, подібного до пташиного. Перші креслення апаратів, схожих на пташині крила, нам залишив славетний художник і вчений епохи відродження Леонардо да Вінчі. Наприкінці XIX століття німецький інженер Отто Лілієнталь вирішив розгадати секрет польоту птахів. У 1890 році він збудував перший планер, Легкий літак без мотора. Каркас планера він зробив з легких вербових лозин і обтягнув його щільним полотном. Лілієнталь здійснив близько трьох тисяч польотів, стартуючи зі схилів пагорбів. У 1896 році він загинув, випробовуючи планер нової конструкції. Винахідники та випробувачі зрозуміли що літальний апарат необхідно обладнати гвинтом і двигуном. Проте паровий та електричний двигуни важили дуже багато, і планер на силу відривав їх від землі. З винаходом бензинового двигуна ситуація змінилася. 17 грудня 1903 року в Америці піднявся у повітря перший аероплан Flyer 1 Цю машину схожу на летючого змія – Створили брати Уілбер та Орвіл Райт. У братів була власна велосипедна майстерня Де у вільний час вони майстрували планери Якось у голову Райтам прийшла думка Обладнати один з планерів двигуном від мотоцикла Так і було винайдено літак Орвіл Райт стартував на ньому За допомогою спеціальної катапульти І пролетів 250 метрів Політ тривав майже хвилину, а точніше 59 секунд. День, коли це відбулося, став днем народження світової авіації. Назва флайер, яку дали своєму апарату брати Райти, означала літун. Два його крила розташовувались одне над одним. Таку конструкцію почали називати біпланом.